Ви легше впораєтеся із випробуваннями, не розгубитеся у відповідальний момент. Дорога, якою прямували друзі, привела до невеликої площі, навколо якої розташувалися споруди значно більші за житлові будинки. Оце і є арена дідухів. розчаровано запитала сніжана. Та ні, усміхнулася кучифу. Це майдан дозвілля. Ось книгозбірня, ота споруда зі скульптурами, театр, а зліва від нього концертна зала та школа мистецтв. Арена дідухів неподалік, отам, за барвистим водоспадом. Щоправда, він давно вже не працює. Вони підійшли до будівлі книгозбірні. Кучі фу вказівним пальцем вхідних дверей, і вони самі розчинилися, пропускаючи всередину дружну ватагу. Впіймавши здивовані погляди Сергійка та Сніжани, їхня старша подруга пояснила. «Усі двері в нашому місті можна відчинити чи замкнути дотиком вказівного пальця. Він і ключ, і паспорт, і платіжна картка. Відбиток пальця – єдиний ідентифікатор отісата. Діти зайшли всередину і завмерли, вражені побаченим». Високі стіни від підлоги до стелі слугували велетенськими стелажами для безлічі книг. Сама зала була заставлена рядами столиків зі зручними м'якими кріслами. Сторінка 100. Замість стелі залу увінчувало прозоре вікно в небо, від якого всередині було так само світло, як і на дворі. Підійшовши до одного зі стелажів, Кучіфу доторкнулася до нього тричі, і зверху беззвучно опустилася полиця, щільно заставлена книгами в яскравих палітурках. Жінка дістала декілька і протягнула дітям. — Откровення дідуха Воролота, прочитав у голос назву Сергійко. — За інших обставин я би залюбки прочитав таку книгу. «Але ж не книги читати ми прийшли сюди», – зауважив Клай. Кучіфу посміхнулася. «Та ні, на жаль, зараз нам не до цього. Я тільки хотіла показати вам іще одне місце, з якого почався духовний занепад отісу. Це вже було занадто. То отісатко, то їжа, то книги». Що іще було причиною тієї кризи, яка спотворила світ і поставила його на край прірви? Помітивши обурення гостей Отісу, Кучіфу поспішила пояснити. «Мабуть, ви не зовсім правильно мене зрозуміли. Не книги винні, а те, що таку багату бібліотеку, а тут іще вісім таких самих за вмістом читацьких зал – Раптово перестали відвідувати і діти, і дорослі отісати. Спочатку вони втішали себе тим, що будь-яке видання можна прочитати вдома, замовивши його собі через отісатка на електронну стіну. Так, це було зручно, не виходячи з дому читати будь-яку книгу, яка є в книгозбірні, і навіть ту, якої тут іще нема. Та потім і від читання вдома мешканці Отісу перекинулися на перегляд відеоверсій того чи іншого твору. Далі ще гірше. Всі настільки захопилися ігровим відео, сурогатним спілкуванням, що ні на читання, бодай на електронній стіні, ні на відвідування театрів, концертних зал, ні на живе спілкування з друзями не залишилося часу. Усе дозвілля отісатів заполонили примітивні забавки, які одну за іншою винаходили на замовлення Груміядза його вчені. Сторінка 101 Володар отісу зрозумів, що перетворити отісатів на рабів – справа нехитра, та й часу йому для цього знадобилося не так і багато. Чесна компанія вже наблизилася до виходу, розмірковуючи над щойно почутим і побаченим та шукаючи подумки шлях до заповітної мети. Кучіфу стугою покидала читальну залу. Місце, пов'язане з приємними спогадами про час, проведений разом із однодумцями вже після пригноблення отісу. Раптом у коридорі між читацькими залами